oraino apakutsak dira. Bai mu eta mail eta kadera guxiak instalatuak dira, baina eskas dira orain... orain, orain liburutegian adibidez, liburutegiak guziak antolatzea, erakasleek gure materiala eta biltzea, muak eta badira, Oain falta da falta da egunero baliatzen dugun materiala, liburu eta kaier eta olakoak. Dau! Wow. Kiroldegi ziki zabalak. <laughs> bai, wau, hori da. Kiroldegian sartzen girearik, wau, egiten du. Bai, Kiroldegia hundia, e, praktikoa. Lehen bisitak egin ginitoelarik, arkitektoak e, gela hundan sartu ginerarik. Hora, e, txiste moduan, erantzikun hori dela. Zela, sehaskaren, e, pesta gela begia. Baina egia da, da gela bizikia hundia dela. Kiroldainit egiteko para daukaren da. Hemen, bagnean, pilota, bada, pareta. Bai, ezkerk pareta bat bada tindatua paretetan eta azpian. E, justuki eguna ari dira langile batzu. Siloak egiten e, espazio guzia silatuko dute eta heldu den astean markatuko dute. Eta hor egiten halko dira e, saskibaloia, eskubaloia, e, vole bola, e, ukanen ditugu ere bai frontbola egiteko e, marka batzu. Bad Bintona, olako, zinez Kirol hainitz-ainitz egiten da eta dena markatua izanen da. Jakin behar da, gelaren dimentxoak direla eskubaloi terrenu ofizial baten uh, dimentxoakoak, beraz hor ere nork daki gertatzen alda hemen uh, partida ofizial bat ere uh, ere zibitzan nalko ginuke. Laborategi bat, uh, baditugu iru laborategi gaur egun inxtalatuak. Laugarren bat e, laborategi batentzat pentsatua dena ere bai, baina berantago laborategi moduan emanen dena. Laborategi berri-berri bat, ekipatua. E, ba, maien bakoitzak bat du bere ordinagailua? Horira, maien bakoitzak bat du bere ordinagailua, maien bakoitzak bat du bere itugia, bere laneko ere mua behar dena lanean... Erreski edo, erreski edo, edo behintzat ongi hartzeko. Hori gela berezi bat da, bakar bat egiten aldirenak. Pareta batekin, hori mugitzen alden pareta batekin erdian. Horre, nahi ginuen posibilitatea ukan gela hundi bat, beste gela hundi bat, ikas gela hundi bat ukaitetat. Ba, jarduera bereziak egiteko ikasleekin, edo talde handiak ere, edo bitalde nahasten ditugularik, ba edo zein jarduera egiteko. Liseo berri edo handi hortan, nola ikusten duzu zure, zure burua, eta asartze hori nola auk ikusten duzu. Leku berria, e, funtzio berriak izanen dira, ekipa berria, onditzen ari dena, ikasle gehiago ere, garapen bete-betean baikira, arglo berriak irekitzen ditugunak, hori eztan da antzi behar, e, Liseo berri hori ere ikidela ere, garatzeko, xe garatzeko, eta lanbidezik ziketa edo arglo profesionala garatzeko, bez behaz, beldurtipi batzu bai, Baina beldurrez gain ilusio haundi bat, ilusio gogo ikaragarria. Uste dut e, Lizioko partaile gehienek partekatzen duguna, e, izan e, erakasle, langile, guraso eta ikasleak ere bai. Ikasleak ere bai e, bizki motibatuak dira. Horrein dela, hilabete eskaseago hilaren zazpian antolatu ginoen auzolan egun bat, e, justuki, bildutako kanpainak bildutako diruarekin erosiritako materiala geletan banatzeko, geletan antolatzeko. Ba, egun oktan irurrogoita amaklarrogoi bat lagun bilduginen, izan erakasle, langile, guraso, ikasle, ikasle oi, beraz, horekin horrekin emaiten digu e, deneri e, ala, gogotsu lanean hartzeko e, ba, ikusten baitugu ikasle hoiak hurbiltzen direlarik eskukolpe bat emaitea adibidez ba gure lanak balio duela zerbaitetarako eta eta ikasleak eta ikasle hoiak konten direla ba gurekin, gurekin lanean hartzea ba, ba, proiektu aman komun batean ari baigira